Drága kedves hallgatók, az önkényes mérvadóban ezúttal ö, nagyon rendhagyó módon Puzsér, Robert és Horváth Oszkár köszönt benneteket, és ö, elhangzik itt a műsor elején, hogy az önök ízléssel leszerepelt. Azért ezt is csak úgy mondjuk ki, hogy magázódunk, aztán utána két órát végig tegezünk. Szépen vagyunk magunkkal. Ö, de magukkal. mire is? Magukkal. Önökkel, magukkal. Igen. De mi is ez az izlés? Mi, mi az, hogy az ízlése szerepelt le? Ugye nagyon sokszor ö, nem azt mondom, hogy ez egy, ez egy komoly tünet lenne, de az ízlés és a stílus között ö, szerintem komoly különbség van. Az ízlés az, hogy megfelelően ö, jó ízléssel, mások örömére is tudod kiválasztani a választékból azt, ami neked örömet okoz. Míg a stílus az én véleményem szerint valami ehhez hasonló, de az alkotó kezében, aki létre is tudja hozni azt a választékot. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy a stílus az az alkalmazott ízlés. Tehát a, a, a stílus az az uh -huh. ízlés a gyakorlatban. Amíg elmélet, addig ízlés. Uh -huh. Abban a pillanatban, hogy gyakorlattá válik, abban a pillanatban már stílus. Ezért azt gondolom, hogy a két dolog nagyon összefügg. Akinek jó ízlése van, annak minden adottsága megvan ahhoz, hogy jó stílusa legyen. Akinek nincs jó ízlése, azzal a jó stílus is csak úgy tud megtörténni, mint az időjárás. Véletlenül valami összeáll rajta, ahogyan véletlenül valami valami véletlenszerű együttállás nem, valójában nem tudatos, és valójában nem módszeres. Nem ő, nem ő alakította, hanem alakult valahogy. Mondjuk leleste valakiről, például. Vannak emberek, akiknek mondjuk jó az ízlése, és alkotni szeretnének, de nincsen meg mondjuk a megfelelő látás manuális készségük, vagy hallásuk, vagy tudod, bármilyen olyan, vagy a testük nem megfelelő mondjuk a tánc létrehozásához. Belőlük lehetnek mondjuk a jó producerek, mecén, színások, tulajdonosok, tánckoreográfusok, tudod, aki a, a, nem tudja véghez vinni az alkotást, de annak a részvételében érezni a kezének a munkáját. Mert formailag sokat tud hozzátenni, uh -huh. csak tartalmilag, de hogy megpróbáljon. Hát az, lesz, az, az, az mindig akkor van a legnagyobb probléma, amikor jó stílussal rendelkező emberek elkezdenek tartalmat szolgáltatni, meg tartalmat ö, adni, és elhiszik el magukról azt, hogy ők a tartalomért is felelősek tudnak lenni. Olyankor van, van probléma, mert a stílus, meg az ízlés, az felkészít a hogyannal, de nem készít fel a mivel kapcsolatban. Uh -huh. És ide tartozik egyébként a sznobizmus fogalomköre. A sznobizmus az kinek való? Annak, akinek még nincs el saját ízlése. Ezért nem is lehet még saját stílusa. Az ilyen emberek mit csináljanak, mi a legjobb, amit tehetnek, próbálják ellesni mástól. Hozzádörgölöznek valaki máséhoz, összeízlésezik magukat. De igen, de a legjobb és a legtöbb, amit tehetnek az ez, mert, a, mert az ízlés is, a stílus is olyan, mint bármi a világon tanulni kell, nem veled születik. De a, szno, a, ugye a sznobériával kapcsolatos pozitívum az, hogy már megszületett az igénye hogy valami jobb ízlésűhöz tartozzon, vagy azzal vegye körbe magát. Igen, csak a hogy fontos... úgy érezné jól magát, hogyha I... esztétikum övezné a, a kis ö, ö, horizontját. Igen, igen, csak a fontos, hogy, a, hogy a, amikor, ö, amikor felnő az ízlésed, és már saját ízlésed van, akkor fontos, hogy a sznobizmusodat el tud hagyni. El tud engedni. Ne ragadjál bele, mert nagyon sokakkal megtörténik, hogy egy életre sznobok maradnak. Kvázi egy életen keresztül, mintha egy életen át tínézserek lennének, mintha megrekednének 16 éves korúba, Szerintem egy 16 éves kölyök a legtöbb és a legjobb, amit tehet, az az, ha <gül> <gül> Mert ez azt jelenti, hogy nem, nem azt hallgatja, ami feltétlenül neki tetszik, mert akkor kokózsámbót hallgatna állandóan, értelemszerűen, hiszen még nincs saját ízlése, hanem kiszemel magának valakit, aki jó ízlésű, mondjuk már 26 éves, vagy ad abszurdum 36 éves, uh -huh. és azt figyeli, hogy ő miket hallgat, miket, uh, miket követ, mert olyanná szeretne válni, amilyen ő, és ő nem a saját ízlése nyomán választja ki a kulturális táplálékot, hanem a másiknak az ízlése nyomán, mert a másik ízlését többre tartja, mint a sajátját. És ez a legtöbb és a legjobb, amit tehet. Ez a sznobizmus. Én azt gondolom, hogy a sznobizmusnak igenis megvan a helye az ember életében, 16 éves korban. Csak nagyon sokan egy életre 16 évesek maradnak, és egy életen keresztül valaki másnak az ízlését használják kultúrafogyasztásra. fogyasztásra. Olyan lehet a, a, az életedet mondjuk megtölteni megfelelő ö, művészeti alkotások kiválogatásával, vagy kulturális termékek kiválogatásával, mint amikor vehetsz egy nagy levegőt, hogy lemenj a víz alá, és annyiból össze kell a gyöngyöket. És ö, 16, 14, 10 és mondjuk 10 és 24 éves korot között veheted ezt a levegőt, ekkor... ekkor ö, szinte mindegy, hogy milyen ö, kulturális ribanckódás módjára csapódszod a mindenféléhez, csak ragadjon rád, és utána majd kiválogatod. De, de, de, de Utána nem... sokkal kevesebb az affinitásod arra, hogy valami újat elfogyaszt. Igen, igen, de szerintem nagyon nem mindegy, hogy mihez csapódsz, és hogy mivel, mivel ö, ö, stílusozod össze magad, vagy ízlésezed össze magad. Tehát, hogy, látod, azt is jó ízléssel kell kiválasztani, hogy kinek az ízlését választod, és ebben mm -hmm. még kevesebb a zsinormérték, mert itt ezen a téren már a saját ízlésedre kell, kell hallgatnod. Meg kell figyelned azt a valakit, ami te válni akarsz 15 év múlva, és az ő ízlésére hallgatni, de nem egyedül az ő ízlésére, hanem ki kell választanod, minimum. legjobban teszed, ha minimum 5-6 ilyet, mm -hmm. És, és ezzel az 5-6-tal kell összeizlézned magad. És ha az öt hattal összeizlésezed magad, majd három öt év múlva azon kapod magad, hogy már saját ízlésed van, ami valahol ennek az ötnek a metszete. És aztán rá tíz évre, meg már azon kapod magad, hogy olyan saját ízlésed van, amit ebből az ötből, a tíz évvel ezelőtti ötből már nem lehet levezetni. Mert arra ahhoz már, arra már te a saját utadon jutottál el. Létezhet-e az ízlés és a stílus önállóan, illetve egymással egyszerre, vagy egyik sem? Tehát tegyük fel, hogy mondok egy állítást, egy igazságtáblázaton menjünk végig. Ferencnek van ízlése, de nincs stílusa. Szerintem ezzel az állítással ugye semmi gond nincsen. Az illető megtanulta kiválasztani a saját örömére. Még csak azt sem mondom, hogy jó ízlése van, csak van ízlése. Hát kialakult egy ízlése, de nem tudja ezt létrehozni, leképezni, tovább tanítani gyakorolni ebben, ebben a műfajban. Jó, csak, csak probléma, tehát az a kérdés, tehát mennyire az van ízlés? A, leg, a legtöbb ember a, a, ilyen kell, hogy legyen, de, hiszen de, de, kevesen alkotnak, és sokkal többen hát fogyasztanak. én meg azt gondolom, hogy a legtöbb embernek se ízlése, se stílusa. Most nagyon őszintén. Idáig is el fogunk jutni. Én azt gondolom, hogy akinek ízlése van, az ott már egy probléma, hogy hogy nincsen stílusa. Tehát, hogy itt, itt, itt horreked meg a, a kultúra árama. Mert hogy saját ízlése van, az azt jelenti, hogy ki tudja választani a 15 különböző filmből a jót, ami neki tetszik. Ugyanakkor meg nem tud öltözködni, vagy 15 uh, ruha neműből már nem tudja kiválasztani azt, amit éjszép és tetszik, csak filmek közül. Vagy hogy van ez? Én, én, nem, én nem értem. Tehát, hogy, hogy mi, mi az a plusz, ami kell a stílushoz, ami az íz, amit az ízlés feltételez, de a stílushoz már nem elég. Ez biztos, hogy sok, sok különböző kis koordináta rendszerben mérhető, mert kevés az az ember, aki, akire azt tudod mondani, hogy fú, milyen jó az ízlése ennek és ennek és ennek a terén is. Szinte, szinte bizonyos, hogy az egyikben való fejlettség az a másikban egy deficitet eredményez. Ha pedig mindegyikben egyformán kedvező az vagy, tudom én, pozitívan értékelhető az ízlése valakinek, akkor az mindenki, mindegyikben közép mutat. És úgy kevésbé értékes. Oh. Ahogy, ahogy ha, ha, ha valaki száz dologhoz próbál érteni egy picit, akkor egyhez sem fog fú, de nagyon. De ha száz dologhoz ért egy picit, akkor száz dologhoz tud hozzászólni, és mind a száz dologhoz hozzá tud szólni. Még ha valaki egy valamihez ért nagyon, akkor a abban a dologban ő a megmondó, de az összes többiről hallgasson. Ö, me belefogalmaztod a véleményedet ebbe, a ebbe az állításba, de egyet értek vele. Ö, pedig van más út is a sznopság helyett, írja a hallgató, a nyitottság és kíváncsiság. Na de mire legyél nyitott és kíváncsi? Mindenre? Tehát a, a, a, a kokodzsámbóra is? Na most, de, e itt ez, mert a nyitottság, tehát ez itt nagyon jól meg van mondva, hogy nyitottság és kíváncsiság, csak a sznobizmus pont ahhoz kell, hogy tudjad, miáránt légy nyitott és kíváncsi, és miáránt meg ne legyél az, hát, mert, mert az, az kulturálisan téged nem épít, hanem fertőzés rombol. Ha csak nyitott és kíváncsi vagy, akkor olyan vagy, mint a robotporcivó, amit letesnek valahová, és akkor lehet, hogy háromszor jár ugyanarra, Ö, nincs benne semmi szisztematikusság, nem vezeti az illetőt ö, semmi ö, annak érdekében, hogy még a saját életének a keretein belül találkozzon azzal, ami neki a legnagyobb örömet okozza. Mondd meg, kedves hallgató, hogyha a nyitottság és a kíváncsiság elég, és nem kell, hogy tartozzon hozzá semmi nemű sznobéria semmilyen életkorban soha, akkor mi óv meg téged a modern talkingtól? Mi? Mi óv, megtéged a Modern Talking-tól? Várjuk válaszodat a 0630 es SMS számon. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel és Horváth Itt a 90.9 jazz -én. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató. Sziasztok, az ízlés a negatív és a pozitív tapasztalatok ut után alakul ki, a stílus pedig az emberrel születik. Úgy nagyon nem értek egyet. A sznopság egy képmutatás, ami kell a magyarnak. <gül> Írja ká. A magyarnak kell és a szlováknak nem kell, meg a románnak, vagy mi a helyzet a sznobizmusa? Vagy, vagy ne, isten a franciának, ahonnan a kifejezés származik. A sznobizmus az a sine nobilitas, vagyis a, olyan, mint a nemes. A nemes szerű, a nemesre hasonló. Vagy hasonlítani De, de, szeret... de, de, de nem nemes. Szerető. De De nem, a lényeg, hogy nem nemes, hanem sine nobilitas. Tehát a lényeg, hogy a, mi a különbség a sznob és a stílusos között? Hogy a stílusos az már nemes az már nem esedett. Saját neme van. A sznobnak nincs saját neme. Ő kölcsönveszi a nemet egy nemestől. Azt mondtad az előbb erről a sznobságról, hogy, hogy jó is, ha, vala, ha tehát hogy egészséges, ha fiatal korában, egy rövid ideig, valamennyi ideig sznob, csak aztán meg ne. De ezt közben úgy fogalmaztad meg, hogy igenis húzzon az ő ízlése, és alak, alakuljon 5-6 Ö, minta alatt a, annak a súlya, a súlya alatt de ezt veszítse el mondjuk 60 évesen már ne fogyasszon újat hanem, ö, érted mire gondolok nem fogyasszon újat, de ne változtasson a kialakult ízlésén de miért nem változtasson, sőt, hát ez nem változtatás. igazából változik. Az embernek folyamatosan változik a gyenge, és változik éri, a stílusa is. Változik. Ez egy változásban van az ember. Csak vannak a változásnak intenzívebb időszakai, vannak a változásnak re, revolutív időszakai, azt gondolom, hogy a, a, az ember tényéser kora az ilyen, az revolúció, tehát ott forradalom van, ott, ott, ott, ott valami robbanásszerű változás van, és vannak a változásnak evolutív időszakai, amik, amik meg lassú folyamat, ami azt gondolom, hogy a felnőtt korban a változás már nem revolutív, hanem, hanem ilyen lassú és, és ilyen, ilyen, ilyen folyamatos. Én úgy képzelem. Mit értesz az alatt, hogy jó ízlése van valakinek? Szerinted. Vagyis hasonló az ízlése a tiédhez. De én most nem arról beszélek, hogy, hogy hogy jó ízlése van. Arról beszélek, hogy van saját ízlése. Nem arról, hogy most így jó vagy nem jó. Azért, nyilván én jó ízlésnek azt fogom tekinteni, amikor a saját ízlésemhez, de higgyétek el, hogy ezzel mindenki így van. Az előbb megfogalmazta Robi azt, hogy mi, mit tekintene saját ízlésnek. Azt, hogy tényleg három, négy, öt irányvonalon elindulsz, különböző forrásból ö, addig sznoboskodsz, amíg felvértezett magadat különböző iránytűkkel, majd ezt ö, leköveted, és ebből gyúrsz egy saját, ö, egy, egy saját ízlésvilágot, amiben, ahogy a Robi mondta, tíz évvel később már nem nagyon lehet ö, ö, pontosan tetten érni, hogy miből is állt az össze. És akkor van az nem kell, hogy feltétlenül tessen. Azt írja, arról beszélgettünk egy táblázatról, hogy ugye van, akinek van ízlése, de nincs stílusa. Van, akinek egyik sincs, hát ezt nem nehéz elképzelni. Van, aki rendelkezik ízléssel és stílussal is, örülünk neki, ezeket a művészeket szeretnénk valószínűleg követni, vagy a, hát közülük válogathatunk legalábbis. Az egyik tetszeni fog, a másik nem, de az a másik, az tetszeni fog valaki másnak és akkor itt a kérdés írja nekünk Jakab Fruzsi, hogy ízlésünk lehet stílus nélkül fordítva már nem igaz szerintem meg ilyen is van nincs ízlése, de van stílusa én ezt úgy, úgy értelmezem hogy, hogy véletlenszerűen állítja össze mert nem, nem egy tanulási folyamat eredménye az ízlése de ha véletlenszerűen de, állítja össze, akkor nem tud kétszer ugyanúgy felöltözni. De, de aki nem feltétlenül öltözés, itt most öltözködés, hanem alkotásra gondolok, hogy a végén a keze nyomát mégis megismered. Tehát stílus jegyei vannak, felismered az illetőt, de nem fog se neked, se a tőled teljesen eltérő ízlésű haverodnak örömet okozni, hogy látod, amit mondjuk papírra vetett. Nem óvott meg semmi, ismertem is a lemezeit, írja, válaszolja a hallgató, már mint a Modern Talking-ét. De ma már nem hallgatom, inkább például Harcsa Veronika koncertre járok, azt nem lehet megunni. Az értékrendszer kialakul sznopság nélkül is, csak több idő kell hozzá. Hát nem, nem, nem, el, érted, nem elég az idő, mert akkor Coco jumbo Modern Talking-ig aztán meg Two limitedig. Aztán meg no limit. Tehát nem, nem tudom. Tehát én, én nem vagyok meggyom. Elég az idő mi, mi a felelő az az idő áll rendelkezésre de nem de de nem, de nem elég az idő. Mert ez olyan, olyan azt mondani, hogy a, hogy, a, hogy a végtelen idő elég hozzá, mintha azt mondanád, hogy a saját hajadnál fogva ki tudod emelni magadat a gödörből. Kell egy stabil pont, ahol, amin, aminél fogva ki tudod magadat emelni a gödörből. Ha nincs stabil pont, ha nincs egy külső stabil pont, ami, aminél fogva kiemeld magad, akkor nem tudod. Tehát ez ugyanolyan, hogy ha bele vagy vetve a Viva TV örvénybe, és nincs egy stabil pont, ahol megkapaszkodj, akkor, akkor nem lesz stílusod, nem lesz saját ízlésed, hanem hanem vetőd, egyik videókliptől a másikig, és dobál téged a hullám, és nem az fog neked tetszeni, ami... ami tehát nem, nem lesz támpontod, hogy mi az igényes és a jó választás, hanem a tudattalanod az ösztönvilágot fogja meghatározni, hogy mit válasz. Kvázi, hát az a tual limit, ide, az nagyon jó ritmusos volt, az nagyon tetszik. És ez lesz az ízlésed. Ö, Sütő Zoli kérdezi, hogy és a rossz ízléssel kiválasztott snobizmus? Ugye, amikor odatapasztod tapasztod magadat valami számodra kellemeshez, ami ordenáré. A... És, és, és egy, egy valami kellemeshez. És azon a vonaton véletlenül rossz irányba szállsz föl, és 600 kilométer múlva jössz rá. Igen, de az valójában nem sznobizmus. Tehát a sznobizmus az mindig, hogy mondjam, az mindig fölfelé gravitál, nem lefelé. Az mindig, tehát a hogy Lehet, hogy valami ellenes, és benyeled. Én értem, de, de, de az nem... De, Amikor de, beleszarnak most nem az, az ongorába. Én értem, Tudom, de, de azt mondom, mondom igen, az jó, aztán ez, jó, ez jó, nem, igen, nem, akkor nem, a jövő is jövök. Világos, az aki, a, az, aki a Alföldi Robertet választotta ki, mint, mint rendezőt, mondjuk, mint színházi rendezőt, az az én meggyőződésem szerint nagyon rossz lóra tett. És a sznobizmus az nem a megfelelő helyre vitte előtt, de... Aki a Pintér, Pintér Bélához eljut ugyanezen a nyomvonalon, az meg megfelelő impulzusokat kapott és a megfelelő irányba jutott el. De az, aki ugyanezen a nyomvonalon, Minek a vidám megfelelő? aki a Neked vidám megfelelő? Nem, akkor az egyetemes kultúrának <gül> megfelelő. <gül> aki gondoltam. pedig a vidám, aki azonban a vidám színpadra jut el ugyanezen a nyomvonalon, érted, azt ne hívjuk snobnak, az nem sztobizmus. Az nincs az a sznobizmus, ami a vidám színpadra juttat el téged, ő egy, vagy ő a mikroszkóp színpadra. A vezetőkéz ö, gondoskodó fogása nélkül kóricál az autópálya közepén, ahol még zebra sincs. Nem, hogy ha hogy, hogy azt mondod, hogy van mondjuk az alföldi, és van a pintérbéla, ők elvezetnek valahová, és akkor erről lehet beszélgetni. De egy ö, vidám színpad és egy ilyen sastaps előadás közben ö, csellengsz. Igen, arról van ő, szó, ő, nélkül, arról van szó, hagyva. hogy a sznobizmus az eljuttathat téged alföldihez is, és eljuttathat téged pintérbélához is. Ha szerencséd van, pintérbélához jutsz. Ha megfelelő ö, relációs pontokat választottál magadnak, akkor pintérbélához jutsz. Ha kevésbé, akkor alföldihez jutsz. De az, ami téged a vidám színpadra vagy a mikroszkóp színpadra eljuttat, az nem a sznobizmus. A soha nem a sznobizmus legfeljebb az ösztönvilág. Fúzsír Robertel és Horvátozkárral, itt a 90.02 csesszén. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató. A stílus belülről fakadó leszűrt állítás az ízlés reakció a felkínált opciókra. Én úgy gondolom, hogy a stílus nem állt túl távol a megfejtésettől. A stílus, és az ízlés között azt gondolom az a különbség, ha van ízlésed, az azt jelenti, hogy tudod, mitől gurul a bicikli, tudod, hogy ö, hol kell, mit kell csinálni a pedállal, mit kell csinálni a kormányjal, melyik oldalról kell fölülni, és mit kell csinálni, ha rajta ülsz. A stílus az az, amikor ülsz a biciklin és tekered és haladsz vele. A stílus a gyakorlat. A, a az, az is az, ízlés, az, az, az gyakorlat ízlés... felosztást választotta. Én a magam részéről a fogyasztás-alkotás két tér felén osztom meg az ízlés és a stílus fogalmát. Jó De ízl... nagyon hasonló. Jó ízlés, hogy, a, hogy az, hogy meg tudod különböztetni a jó minőségű ruhát a rossz minőségűtől, stílus, ha tudod, hogy melyik cipőt, melyik nadrághoz lehet felvenni írja, Dani. Nem, ér, nem értek egyet, Dani. A, a, a, attól, hogy valaki minőségellenőr és jó minőség ellenőr, és meg tudja mondani, hogy ez a nadrág jó minőségű, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy jó ízlése van. Ugye, az ugye... Nem a minőségről szól, a stílus, a, a, a, az ízlés az nem arról szól, hogy megmond, hogy milyen minőségű, az arról szól, hogy megmond, hogy milyen, milyen esztétikumú hogy milyen az esztétikája, a, a, az ízlés az egy esztétikai kategória, nem a minőségét vizsgálott, csak az esztétikumát vizsgálott. Sokszor tesszük fel a kezünket, hogy mondjuk Richard Cléderman, vagy a Sir Soleil, vagy Havasi Balázs nem ízléses. Ezek mind, ö, mind ö, minőségi produkciók a, a, a kivitelezés értelmében ugye, amikor azt mondjuk, hogy ez laszvegazba való, akkor az valahol egy minőségi dicséret, de egy, egy ízlésbeli róvó. Uh -huh. azt, írja, azt írja Gabi, de jó, hogy felosztátok ezt a sznobizmus, szerintem egy bizonyos, nem elég műveltséget elér, de nem elég műveltséget elért embert szokott sznob lenni. Hogy is mondja ezt, hogy nem nem az elég műveltséget elért ember szokott snob lenni, aki igazán tájékozott a világ dolgaiban, az már soha nem az. Lenézni mások által szeretett dolgokat butaság, ha szereti valaki, akkor betöltötte a funkcióját. Inkább meg kell érteni, hogy az a bizonyos, ö, azt a bizonyos dolgot, miért szeretik nagyon nem, ér, nagyon nem értek egyet. Attól, hogy valamit sokan szeretnek, világos, hogy betölti a funkcióját, de ez a funkció, ez lehet romboló, pusztító. Nehogy már attól, hogy valamit szeretnek, hát az betöltötte, és hát ez volt a funkciója, hát hadd lejjebb benne örömét. Ne! Ne! Ha valami, ha valami alávaló, és ha valami alássa az embernek az életét, az ember életének a minőségét, ha valami alkoholizmusba, meg, meg nyomorba zülleszt, az ne legyen már jó pusztán azért, mert közben ő. Él, láthatóan élvezi a dolgot. Mondjuk gondolunk itt a lakodalmas technóra. Mondjuk a lakodalmasra. <gül> Kovács Józsi... <gül> vagy az, <vagy> az operetre. <gül> Kovács Józsi írja, egy ismerősöm évekkel ezelőtt minden alföldi darabra elment, mert imádta a rendezőt, később pedig Pintér Béla előadásaira járt. Mindkét rendezőt szereti a mai napig. Vele akkor mi a helyzet? Hát, szerencsés 360 fokos kört futott. Érdekes, én nem tudom, hogy kell ezt csinálni, nem tudom, hogy hogy kell, tehát én, én azt érzem, hogy a Pintér Bélának minden egyes pillanata leleplezi az Alföldinek a teljes rendezői munkásságát, de hogyha valakinek ez, ez, ez mindez belefér, az menjen el a fővárosi nagycirkuszba is, meg a Vidám színpadra is, hát ha az is tetszeni fog. A fővárosi nagycirkuszban ö, léptek fel független társulatok, elképzeld, hogy a mai napig így van. Az, az, egymás, az időben egymás utániságát azért figyeld meg ennek a történetnek. Tehát, hogy Alföldi-ből lett pintérbéla. Mm, jó, nem, nem, nem Pintér béla ja, világ világos uh, és, és el fog jönni a nap, amikor egyszerűen kinövi az Alföldi Robertet és marad a Pintér Béla, legalábbis ebben bízunk. Egyébként az, hogy színe, az kifejezetten azt jelenti, hogy nélküli. Tehát az, a, az, az hogy, hogy, hogy színen nobilitás, az azt jelenti, hogy a nem-nemes. Az, aki a nem-nemes, de aki mégis a nemesség benyomását akarja kelteni, tehát a nemesnek látszó nem-nemes. Valami i azt írja uh, George Louis Leckler 1753-ban, tehát nem SMS-ben írta nekünk, hogy a stílus maga az ember. Hát én azt gondolom, hogy ez a kijelentés ez végtelenül hazug, hamis, ártalmas, fózoló. Én, én azt gondolom, hogy, ha, hogy alapjaiban hamisítja meg a stílus fogalmát, meg az ember antropológiai lényegét. Én azt gondolom, hogy a stílus nagyon nem maga az ember. Sőt, épp ellenkezőleg én azt gondolom, hogy a stíluson túl kezdődik az ember. A stílus maga az ember, ez a kijelentés, ez megfosztja az embert minden tartalmi jellegétől, és ö, kizárólag a formá, formából vezeti le, és a formából eredeszteti. Nem igaz, hogy a stílus maga az ember. A stíluson túl kezdődik maga az ember. Tudod mi a stílus? Pusztán a személyiség ruhája. Csak a személyiség ruhája a stílus. És ez a mondás, meg ez a Lecler, aki ezt kitalálta, meg a köznyelvbe ö, emelte ezt a, ezt a mondást, az azt állítja, hogy a, hogy a stílusnál az ember véget ér, és hogyha levetközteted a stílust az emberről, akkor nem marad semmi. Nincs tartalom, nincs belül semmi. Az azt állítja, hogy nincs erkölcs. Azt állítja, hogy nincs nincs, nincs Nincs korpusz, nincs, nincs a létezésnek korpusza, csak ruhája van, csak külső rétegei vannak. A stílus tényleg egy formai valami? Igen. Csak saját magam nevében tudok nyilatkozni. Én nagyon keveset írok le már dolgokat. Nem azért, mert ne okozna örömet, vagy ne lehetne azt elolvasni, hanem mert úgy érzem, hogy legtöbbször nincs mondani valóm. És ezért. Ezért nem foglak. Pedig nagyon szeretem azt, amikor valamitől jön egy ilyen szenvedélyes sugallat, vagy dühös vagyok legtöbbször ez az, ami alkotásra késztet, és végre el akarok mondani valamit, akkor én annak örülök. Csak amikor ez nem jön, akkor nem trenírozom a, a kis kézmozdulataimat, hogy én most itt a, a sziránót játszak. A ruha teszi az embert, írja a hallgató. Na, a stílus maga az, az ember, ugyanaz. az pontosan olyan, mintha azt írnád le, hogy a ruha teszi az embert. A a, a stílus az valójában egy formai jegy, és ezért a buddhisták, buddhista művészek meg taoista művészek meg általában olyan művészek, akik keleti filozófiákkal foglalkoztak, nagyon gyakran váltogatják a stílusukat. Fognak egy stílust, fölveszik, aztán eldobják, és fölvesznek egy másikat. Mondok egy példát, Secret Man. Secret Man ha mondjuk meghallgatod a lemezeit, én két nagy lemezét is ismerem, mindegyik szám különböző, már egyéb külön, különálló stílusban született, és mintha teljesen különböző figura írta volna a különböző számokat. Ugyanez vonatkozik a belgára. Mm -hmm. Ők buddhisták. Ők buddhista Előadó művészek, és ez át is jön, mert ők pontosan tudják, hogy a stílus az nem több, mint egy ruha. És ezért képesek arra, hogy egy bizonyos stílust levegyenek, aztán fölvegyenek. A szikret mennek az egyik számát hallgatod, és azt egy ilyen marketinges írta. A másik számát hallgatod, és azt egy ilyen ö, szélsőjobbos gárdista írta. Aztán hallgatod a harmadik számát, azt meg egy ilyen diszkós patkány írta. Aztán hallgatod a negyediket, azt meg egy ilyen alkoholista pan kírta. És akkor most melyik a men ezek közül? És valójában mindegyik és egyik sem. Ugyanez vonatkozik Vörös Sándorra, aki olyan szinten és olyan mértékben elmélyült a Tao hogy egy napon megírta a Psziché című ö, regényciklust, amiben egy több száz évvel ezelőtt élő nőnek a személyiségét öltötte magára, és ö, verses, ö, verses kötetet írt gyakorlatilag a, a annak a nőnek az életéről, annak a nőnek a stílusában úgy, hogy Vörös Sándor teljesen eldobta a saját stílusát és fölvette egy másik stílust. És nagyon-nagyon sokan megteszik. Ha a stílus maga lenne az ember, akkor azt a könyvet, azt nem is a Vörös Sándor írta. Hát dehogy is nem a Vörös Sándor írta, hiszen a stílust azt levetheted és fölvehetsz egy másikat. Az embert, aki vagy, azt nem vetheted le soha, ahol nem ölthetsz másikat soha. Kényes mérvadó Fozér-Robertel és Horvátozkárral. Itt a 900.9-es És az sznobizmus, ami a lakodalmastól az operet felé vezet? kérdezi a hallgató. Én úgy hívom, hogy az alottól ötös Semmi több. <gül> Tehát a talált pénz az, az ami a lakodalmastól De az a operet az, felé vezet, semmi az más. Az alany még mozgásban van. Igen, van remény. Igen. De csak pénzügyileg. <gül> a hipster még pózol is a snobsággal, Igen, ez így van Ki ne uh, pózolna a sznopsággal? Uh, Ákos is váltogatja a zenei stílusokat Rock, szinti vonós, akusztikus Ezt hogy látjátok? Igen, a zenei stílusokat talán váltogatja, csak az előadói stílust, azt, amiről éppen beszéltünk, azt nagyon nem, hanem mindig ugyanaz a 16 éves kölyök az, aki előadja az egészet, és mindig a, mindig a testről, a tűzről, a bűrről, meg olyan fogalmakról papol, amiket teleprojektál a saját ilyen dagályos érzéseivel, amik a, a teenager lelkében így örvénylenek, miközben a semmi fedezete nincsen. Így ezt érzem leginkább az Ákossal kapcsolatban. Ö, akkor kinek van stílusa? Aki felveszi, a, aki felveszi a mindenkinek megfelelő állarcot? Hát neki nincs. <gül> Na, ő az, akinek nincs. Egyébként ez a Donald Trump. Tehát ez a Donald Trumpság. Ez, a, ez a, a, a modern korhőse aki folyamatosan monitorozza a tömeget, és a tömegnek tetsző arcot veszi föl Minden mindig. Minden nap egy másikat. Tehát Pont nincsen, emlények, nincsen hogy... olyan, hogy mindenkinek tetsző állat. Olyan az... van, hogy kellő gyorsasággal cserélgetem. Ezért, akinek saját stílusa van, az soha nem lesz népszerű, hiszen ha saját stílusod van, akkor az, megkülönbö... akkor Aha, az, az, akkor az megkülönböztethető, meghatároz téged, tehát egy csomó mindenkinek nem fog tetszeni, tehát mivel hogy mivel hogy viszonyulható, ezért egy csomó mindenkinek tetszeni fog és ebből következően determináltan és a legtermészetesebb módon egy csomó mindenki elutasítja majd. Na most erre egy, egy kampánytanácsadó vagy egy PR szakember mindig azt fogja mondani, hogy úristen, csúnya rossz gonosz stílus. Hát egy csomó szavazatot veszítünk. Tehát pont az a lényeg, hogy a stílusnak mi az ellentéte? A tökéletes ellentéte? A rorsaktábla. Az, ami folyamatos mozgásban van, folyamatosan örvénylik, és mindig azt tudod ráprojektálni, ami neked a kedves. Mi a véleményed arról a, arról a, most nem akarom, nem, nem is illetem ö, ö, értékjelzéssel erről a mondatról, hogy ízlésről nem lehet vitatkozni, vagy ennek az osztályfőnöké megfogalmazása, ízlésről nem vitatkozunk? Legfeljebb pofoszkodunk, van egy ilyen mondás. Én azt gondolom, hogy ez hülyeség. Hogy megint, ne megint egy hamis axióma, ugye? A kérdés az, hogy lehet-e igaza bármelyik félnek ebben a vitában. Úgy gondolom, hogy nem tetszik az a Totál szubjektív. Mert semmi az igazsághoz. Ö, ö, állt elő mind a kettő. De miért ne közelíthetnék az álláspontjaikat? Miért ne ütköztethetnék, és miért ne remélhetnék a vita ö, pozitív outputjait? Azaz, A. Csak megismertem a másik álláspontját, és ezzel is gazdagodtam. Vagy B, valamelyikünk álláspontja közeledik a másikhoz. Mondjuk, egy kicsit elbizonytalanodtam a magam álláspontjában, és ezáltal egy kicsit ízlésesebb ember leszek holnapra, vagy a jövő hétre. Tehát ez sincs kizárva, és ez is fejlődés. Tehát Meg lehet az, hogy a saját ízlésemben most még biztosabb vagyok, mint valaha, most, hogy ezt a vitát lefolytattam. Uh -huh, uh -huh. Tehát nem igaz, hogy ízlésről nem lehet vitatkozni, szerintem igen is lehet, és érdemes is vitatkozni. Más kérdés, hogy. Ízlés dolgában nem lehet igazságot hirdetni, mert a, a témának nincs köze az igazsághoz, nem az igazság körül zajlik a vita, hanem a szép körül zajlik a vita. És amíg az igazság objektív, addig az esztétikum az subjektív. És ezért soha senkinek nem lesz igaza a az ízlésről szóló vitákban. De ugyan miért is kéne, hogy bárkinek igaza legyen az ízlésről szóló vitákban? Pont elég, hogy látjuk, hogy itt van a két álláspont. Az egyik az a farmer mellény, a másik az meg a kertésznadrág. És ez a kettő itt most összecsap. És én azt gondolom egyébként, hogy ez a, ez a konfliktus ez a pokolban zajlik, mert egy eleve nagyon rossz opciók közü, között zajlik. Minden esetre nem igaz, hogy ez a két nézet nem csaphat össze. Egy valami viszont biztos, hogy erkölcsi jelvek nem szólnak egyik mellett sem, hiszen az egész nem az erkölcs terében, hanem az esztétika terében zajlik. Pozsér Robertel és Horvátozkárral, itt a 90. csesszín beszéljünk az erőszakról és az erőszaknak a különböző formáiról, mert az erőszaknak különböző formái vannak, de érdekes módon a tömegkommunikációban és az általános vélekedésben, meg a propagandában, meg a közgondolkodásban az erőszak mindig a fizikai erőszakot jelenti. Mindig és csak is és következetesen fizikai erőszakot értenek az erőszak alatt. Már pedig nem csak nem kizárólag fizikai erőszak létezik, hanem verbális erőszak is létezik, és a verbális erőszak legalább annyira pusztító, legalább annyira destruktív, legalább annyira kegyetlen erőszak, és legalább annyira rossz elszenvedni, mint a mint a fizikai erőszakot. Ezt nem tudom igazolni, hogy legalább annyira. Biztosítalak. De, de van olyan fontos téma, hogy beszéljünk Va, róla. Ne, az lenne a kérdésem, hogy szerinted melyik ütés nagyobb? Amit mondjuk az arcodra mérek, vagy ha mondjuk azt mondom, hogy még te nevezett férfinak magad, te nyomorult, még egy gyereket se tudtál nekem összehozni. Mondjuk, most, most, most ez két ütés. Nézd, hogyha... Ha, ha, ha, ha azt abból kell választani, hogy ezt egy nő mondja, vagy nőt meg, akkor inkább üssön meg, mert az kisebb lesz. Na, de, de, ha egy, de ha a férfi üt, amelyik nagyobbat üt, és senki nem mondta, hogy ennél nem lehet nagyobbat ütni fizikailag, és senki nem mondta, hogy ennél nem lehet nagyobbat ütni verbálisan. De, Én csak engem, arról beszélek, inkább, engem inkább az lőne itt lábon, hogy ezt olyantól kapom, akit szeretek, vagy aki állítólag engem szeret. É, é. Figyelj, egy pár kapcsolatban, pár év alatt az ember tökéletesen megismeri a másiknak a gyenge pontját, meg hogy hol vannak a lágy részek, hogy oda döfje be a tört, ami pont szívet ér. Pontosan fogja tudni, hogy mi az, amivel téged meg lehet bántani, amivel téged igazán meg lehet alázni, és azt fogja mondani. E Gondolom, e, talán hogy... talán az a, ha valakit igazán szeretsz Akkor ezt mind megtudod róla És attól szereted hogy, nem, hogy, hogy soha nem használod fel Hát világos nem, hát Olyan szinten sebezhetővé teszi Magát az aki elárulja A szeretetét, hogy kiteszi magát ennek És akkor ízléses Ha, ha nem szenved tőle Akkor erkölcsös és, és én azt gondolom, én hogy... Én keverem ezt a kettőt. Szerintem a ronda emberek rosszak, a szép emberek pedig jók. Tolkien így gondolkodott a világról. A kiderül, hogy mindenki, aki ronda, az gonosz, és aki szép, az meg jó. <gül> szóval szóval én, én azt gondolom, hogy a verbális erőszak az ugyanannyira illegitim erőszak, mint a fizikai erőszak. Csak mivel a fizikai erőszak az inkább ö, privilegizált erőszak, mint a verbális erőszak, ezért aztán a fizikai erőszakot könnyebben ö, fűzzük elkövetőhöz, mégpedig férfi elkövetőhöz, mint a, mint a verbális erőszakot. Egyébként a, a fizikai erőszak sem privilegizált szexuális alapon, vagy ez erő, erő, erő alapon, hormonális alapon de még csak nem is erő alapon hanem ez is habitustól függ nekem például volt barátnőm, akinek a súlya kb. a fele volt az enyémnek hát gondolom, hogy az ütő ereje, ennek megfelelően a töredéke volt az enyémnek engem megvert, nem egyszer több ízben megvert és, és, és egy csaj volt ilyen különös, én meg egy csávó vagyok és ezt, a, ezt akartam is kérdezni. És kétszer akkora vagyok, és valószínűleg négyszer akkora átütök. És nem én ütöttem őt, hanem ő ütött engem, és én nem visszaütöttem, hanem magzatpózba vágtam magam, és próbáltam védeni az arcomat, meg próbáltam, és aztán tombolt, volt idő, volt olyan, hogy, hogy, hogy lefogtam, próbáltam lefogni a kezét, de akkor a lábával rugdalt akkor próbáltam lefogni a kezét, meg a lábát, akkor harapni próbált. Ilyen ez, helyzetekben ez nagyon hoznod. Egy, ehhez, a, ehhez az akcióhoz. Reakció vagy akció? A legutolsó esetben elég volt az, hogy el akartam menni hétfő este egy barátomhoz. Ennyi ennél nem kellett sokkal több. Azt, mondt, Ö, azt mondtad, hogy a verbális erőszak is illegitim erőszak, akkor van legitim erőszak? Természetesen. Ez van. a hadsereg? Nem. Vagy mi? Te, nem, én azt gondolom, hogy van legitim erőszak. Akkor, amikor... Ha te, valaki szenved, és azt, azt szünteted meg, valaki jól, igen, de valaki, valaki, valakit éppen fenyegetnek, valakit éppen ölnek. És te... Semmilyen más módon nem tudod megakadályozni annak az embernek az elpusztítását, vagy annak az embernek a szenvedését. Nem tudod őt megmenteni más módon, mint erőszakkal, az az erőszak igenis legitim. Vannak igazságos háborúk. Igen, mondok egy példát, a 90-es években, amikor a koszovói albánoknak a tömeges kiirtás, zajlott egy genocidium a Balkánon, akkor a NATO az lebombázta. E, például Belgrádot, meg szal, hogy ott, ott volt egy légicsapás, egy NATO-légicsapás a 90-es években. Én azt gondolom, hogy az a légicsapás nagyon helyes volt, mert az e, megakadályozott egy tömeges népírtást a koszovói albánoknak a kiírtását. Azt gondolom, hogy ez igen, vannak legitim háborúk. Igen, úgy gondolom. Csak mondjuk 10-ből 9 nem az. 10-ből 9 az Politikai hatalmi érdekek mentén, rablás vagy zsarnokság nyomán zajlik, és nem bizonyos emberek megmentéséért. De bizony van legitim erőszak. Kik lehetnek ennek az elszenvedői? Mert rögtön mondtad még műsoron kívül, hogy családon belüli erőszak, mondom, nano. -no. És kívüli. Tehát a verbális erőszakról beszélgetünk, de ez előfordulhat egy párkapcsolatban, ugye mellé rendelve, előfordulhat lefelé, a gyerekek felé, és előfordulhat mondjuk iskolai környezetben. Sőt, írja az egyik hallgató, hogy a katonai kiképzésnek alapvető eleme volt a verbális erőszak, és gyakran fizikaival párosult. Verbális és fizikai megtörés munkahelyen is jellemző egyébként a főnök beosztott viszonyban a vervális Ott aztán ö, kifejezetten erre kell, hogy korlátozódjon. Mm -hmm. Igen, mert ott nem nagyon lehet verni, bár erre se megyünk Biztos, mm -hmm. hogy van olyan, olyan munkakapcsolat, van olyan főnök beosztott viszony, ahol ez is Ez Edző, edzett viszony. Mondjuk Detto. például. Dettó egy, egy táptalaja vagy, ennek. Vagy, vagy, vagy, vagy ö, ö, növendék mester mester-tanítvány viszony. Hm. Akár, ö, akár sportban, akár zenében. Jazz-tanszakok. Szerintem hát, hát nem virágz, tudjuk, virágzik, de virágzik a, virágzik, a verbális a és a fizikai filmre, és akkor azt képzeljük el, hogy az úgy van. Komoly, akkor, komoly akkor zene. Ez komoly. És akkor, hogyha a viples című filmet említettük, akkor említsük meg az Ongora Tanárnő című filmet, amely pedig a ha. Mihály Haneckének a filmje, és kifejezetten a klasszikus zenei képzésnek a világába ö, az a zongor az az a tanárnő. Nem, amiről te beszélsz, az a zongor, az a zongora, zongora az, az a zongora, Ú, m, az a zongora, az a zongora lecke. Lecke, az amiről az Amiről te zélandi. beszélsz, az a zongora lecke. Te az a zongora tanárnőről. Amiről én beszélek, az a zongora tanárnő. Fert, csekettes néztem, akkor bocs. Igen, Aha. szóval ö, a... A, a, a lényeges. Bocsánat, hogy csak a... annyit szeretnék a zenéjét hozzáfűzni, hogy én, mit tudom, a 90-es évek közepén volt a legaktívabb képzésem ilyen ütőhangszeres vonalon. Az azt jelentette, hogy egy héten körülbelül 20-valahány óra zeneórán volt, és akkor még egy-két-három órányi koncert, és volt olyan, hogy véresre doboltam a kezemet. De so, ö, senki nem várta ezt el tőlem, és soha senki nem emelt nem emelte fel a hangját, és pláne nem vert meg. Tehát nekem ez a, nekem ez a ahogy ezt a Whiplash című filmet néztem, egy jó a zenéje, így ennyit tudok róla mondani. Nagyon nem éreztem, hogy ez szükségszerűen ennyire ö, egy általános jelenség volna. már pedig higgyed el, hogy van, ahol így zajlik, attól függetlenül, hogy mondjuk te neked Többre szerencséd is volt. Hogy mondjuk neked szerencséd volt, és te, te nem... Te nem, te, nem te, most. Nézzek, hogy az úszókat hogy képezik, nézzek, hogy milyen sztorik szivárognak ki uh -huh. az úszók világából például. Tehát én azt gondolom, hogy ez elég általános. És, uh... Én a sportban sokkal könnyebben el tudom képzelni, mint ahogy ott kevesebbszer fordultam meg, mint a zenében, ahol meg mondjuk tíz különböző ember oktatott. Ez azért van, de ez azért van oszci, mert a sportvilága az neked egy jobb projekciós felület, mert sokkal kevesebbet tudsz róla. Ezért oda a rémségeket, a borzalmakat könnyebben vetíted, mint a zenei világba, amit meg jo talán jobban is. Igaz? hogy mondjuk ilyen lemezt hangszórót és kulcscsomót a, a karvezető hozzánk csapkodott a általános iskolában. Pont, pontosan az oszkárra jelölt magyar film abban az általános iskolában forgott, ahová én jártam. És pontosan abban az évben játszódik 1991-ben, amikor ez a zsarnok karvezető ott volt. Csak nem arról szól. De gyorsan utána néztem, hogy ugye ez csak kérdése, És senki nem csinált filmet arról az állatról. Fontos Pontos megemlíteni, hogy amíg a férfiak előnyben vannak a fizikai erőszak terén, hiszen nagyobbat ütnek, és ez egy jogosulatlan előny, de a biológia szállítja számunkra, Addig a nők előnyben vannak a verbális erőszak terén ugyanis ők szavakkal ütnek nagyobb. Nem nagyobbat. a verbalitás terén van előnyük, hanem a ráérzésben, hogy mi. A, mi, a, mi, az, mi az a szál, amit elég megrántani. Posszé, a verbalitás terén is előnyük van. A nők verbálisan erősebbek, mint a férfiak, a fizikailag meg a férfiak erősebbek, mint a nők. Egyszerűen a nők a szavakkal jobban bánnak, mint a férfiak. A férfiak a csavarkulcssal bánnak jobban. A nők meg a szavakkal. A nők a nyelvbe jobban, mélyebben be vannak avatva, mint a férfiak. Ez az igazság. A nők sokkal jobban bánnak a nyelvvel, ezért a nyelvük élesebb, jobban fel van vágva, és halálosabb csapást tudnak vele mérni. Éppen úgy, ahogy a férfiak az öklükkel verbális erő, erőszakról és formáiról beszélgetünk. Ugye ennek tereppeként azonosítottuk a párkapcsolatot, a szülőgyerek kapcsolatot, az iskolát, vagy az edző és edzet viszonyát, vagy akár munkai kapcsolatokat azt írja Pap Sándor Zoltán. A verbális erőszak a katonai alapkiképzés része minden kultúrában, régebben fizikai erőszakkal is párosult a háború. Kemény dolog mentálisan megterhelő, néha jobban, mint fizikálisan. Puáéknál, ez ugye a csajozási tréner foglalkozás, amivel már töröttünk egyszer. Ezt Szartesznek hívják. Ez egy kommunikációs formula, amit a nők gyakorolnak a férfiakon, írja a hallgató. Elsősorban azért, hogy teszteljék eléggé férfie. Aljas és undorító szokás ösztönből jön, és ha az embernek nincs rendben az önértékelése, akkor egy életre elveszi a kedvét a további csajozástól. Minél szebb egy nő, annál jobban fel van húzva az egója. Akár sportot is űzhet ebből, aki már, ami már egy ilyen értékű egy verbális mészállással. A kettő összefügghet, mert aki volt katona, azzal ordítoztak eleget ahhoz, hogy fel se vegye ezt. Azért, azért itt jegyezzük meg, hogy, hogy ez nem, nem nem ritkán a férfi részéről ennek a párja az az, amikor úgy köti röghöz a nőt, hogy elmondja neki szinte minden nap, hogy semmit nem érsz, ostoba vagy, buta vagy, egy nulla vagy, nagy a segged, nincs melled, nem vagy jó anya, és, Ez... és csak én foglalkozom veled, és csak én ereszkedtem le odáig, hogy hozzád szóljak. Ez is verbális bántalmazás, ugyanúgy. Ehhez csatlakozik a hallgató. Nem kell ahhoz jobban bánni a nyelvvel, hogy valaki verbális bántalmazó legyen, nagyon prostó férfiak is tudnak súlyosan bántalmazni. Abban nincs semmi nyelvi kompetencia és lelemény, hogy már megint hogy nézel ki de dagadt tehén. Kinek kellene egy ilyen rondaság? Felesleges a férfiakat mentegetni? A bántalmazás mindig a hatalom perverziója, a férfiaknak pedig kulturális okokból több hatalma van. Ez ennyi a férfiaknak kulturális okokból több hatalma van. Miért van több hatalma a férfiaknak? Nem látom be. Férfiaknak kulturális okokból több hatalma van, és erről Tereza Mélynek is szóltak. Meg Angela Merkelnek is szóltak. A brit miniszterelnöknek meg a német kancellárnak is szóltak. Vagy nekik elmulasztottak szólni. Vagy Hillary Clintonnak is szóltak, hogy a férfiaknak kulturális okokból több hatalmuk van. Szerintem meg ez egyszerűen nem igaz. Nem igaz. A nőknek kulturális alapon megvan a hatalmuk ahhoz, hogy bántalmazók legyenek. És legalább olyan gyakran bántalmazók, én nem azt mondom, hogy különösebb nyelvi lelemény kell ahhoz, hogy a másikba belegázolj. De azt gondolom, ugyanakkor, hogy akinek nagyobb a beágyazottsága a nyelvbe, aki jobban otthon van a nyelvben, az igenis, előnyben van a verbális bántalmazás terén, pont úgy, mint ahogy valakinek nagyobb a fizikai ereje, az előnyben van a fizikai bántalmazás terén, persze, hogy a nagyobb fizikai erő nem elég a bántalmazáshoz, hiszen ahhoz kultúra hiánya és a szándék is kell, de ahogyan például az én volt barátnőmnek a gyengesége meg az 55 kilója nem zárta ki a lehetőségét annak, hogy bántalmazzon engem fizikailag, ahogyan az meg is történt. Én egyetértek a hallgatóval abban, hogy ez nem egy verbális készség, hanem egy érzelmi készség az, hogy a másikat ö, akarod, és megfelelő helyen tudod is bántani szavakkal. Nem kell, hogy irodalmi megfogalmazás ö, legyen mögötte. Én meg azt gondolom, hogyha erős vagy verbálisan, akkor sokkal nagyobb a sokkal nagyobb a potenciál benned, meg az önbizalom benned, hogy verbálisan bántalmazd a másikat, míg hogyha gyenge vagy verbálisan, akkor ahhoz van legfeljebb önbizalmat, hogy lekever neki egyet. Na igen, hát a gyenge verbális képességek viszont ö, olajat öntenek a tűzre, mert nem marad a kezedben semmi. Nem, ha valaki gyenge verbálisan, és mégis a másiknak azt mondja, hogy hogy nézel ki te tehén, kinek kellenél, kivennel, az vajon nem fél attól, hogy a másik verbálisan úgy csap vissza, mm -hmm. hogy az hogy a faladja a másikat. Tehát én azt gondolom, hogy ahogyan fizikai téren igenis vannak-e jogosú, jogos vagy jogosulatlan, hát most biológiai előnyeik a férfiaknak, úgy nyelvi. Éren, meg van meg van vannak bizonyos előnyük, előnyük a nőknek, és ezt nem kell lehettem. A hatalmat illetően, hogy a férfiasság az a hatalmassággal összefügg. Ugye, a férfi akarja a hatalmat, és a, férfinek a, a, férfi, a férfinak a, a featureje, az erőszak. Ugyanakkor az egy nő szájából hangozhat el, hogy Endre, ha most nem csicskulsz be, viszem a gyereket, és soha többé nem fogod látni. Mert mögöttem áll a jogrendszer ö, gyakorlata. Uh -huh. Ugye tudjuk, hogy, hogy az anya szereteteinek ítélik gyakrabban, ahhoz minimum, minimum alkoholistának vagy drogfüggőnek kell lennie, vagy, vagy mindenféle munkát nélkülözőnek, hogy, hogy ez felmerüljen, hogy másképpen történik. Ez is egy hatalom, ez is egy fegyver a kézben. Azt írja, írja Barbi, válaszul az előbb elhangzottakra, hogy ö, láttam én már szájhősű, völtöző, fenyegetőző, rivalizáló férfiakat is számosan. Például az olasz spanyol férfiak, Sokkal többet üvöltenek mielőtt ütnek, az északiak meg többet hallgatnak mielőtt ütnek. És a mai világban a kommentekkel gyilkolni tudó többségben férfi trollok tömegei is azt mutatják, hogy a kommunikáció is fegyver lehet, hogy női képesség előny, de a férfiak is ugyanúgy élhetnek ezzel. A fizikailag erőszakos férfi is használ például fenyegetés és lelkiterror jellegű technikákat, ahogy vannak verőkedő nők is. Robin általánosíts, amit mondtál egy hamis stereotípia, ami tényszerűen nem igaz, a genderkurzus része ez a hiedelem. Nem igaz, hogy a nők inkább mesterei a szavaknak, mint a férfiak. Millió ellenpélda van, például te és oszi is átlagfelettiak vagytok ezen a téren, és egy kivétel is cáfolja az általános érvényű elméletet. <that> jó, még hozzá de, van, jó, de könyörgöm, ott van lendva Ildikó, aki meg rendkívül erős verbálisan, és biztos vagy biztos lehetsz benne, hogy ha megpróbálnánk vele mondjuk vitatkozni, akkor így lefeleselne minket a színről. De egy csomó nőt tudok mondani, amelyik meg verbálisan erősebb. Tehát most, eh, hogy mondjam, és az ellenpélda, az most így bizonyít valamit? Bármit. Eh. Világos, hogy találnánk, öt perc alatt találnánk olyan nőt, aki agyba főbe verne minket, és a fejünket a falba verné, és nem tudnánk mit csinálni, mert egyszerűen fizikailag lenyomna minket, mint a vakegeret. Akkor ebből most azt következik, hogy a nők erősebbek fizikailag, mint a férfiak? Nem, nem következik belőle. Dobnék a kosárba, vagy kalapba még egy cipust, vagy még egy szinteret, ahol a verbális erőszak felléphet, és ez pedig a férfi-férfi közti. Ugye ez a, ez a mellösödöngető ilyen, ilyen kakaspár baj, ki vagy te, mi vagy te tudod, egyrészt másrészt az előbb elhangzott katonasággal kapcsolatban ez a kis beszélgetés voltál te katona? nem, hát pedig talán kellett volna és már is felemelkedtünk. <sínt> máris, máris, máris egy bizonyos helyről leszól téged. Uh -huh. Tizenhéb, és ráadásul milyen helyről? Egy kaszárnyából, mintha az följebb lenne, mint a kvház, és vagy, ez, ez, az, ez, az ez az emberkedés, vagy a péniszmérce férfi-férfi között, ott is, ott is ugye a szópárbajnak jellegzetes forgatókönyvei vannak. Értsük, hogy verbális erőszakkal, verbális bántalmazás útján éppen úgy meg lehet nyomorítani egy emberi lelket, mint a fizikai ütlegeléssel. Pont úgy meg lehet nyomorítani. Csak az egyiknek külsérelmi nyomai vannak, a másiknak lelki nyomai vannak, lelkihegyek. De ezek a lelki hegek a viselkedésen, meg az attitűdön nagyon jól nyomon köveghető. A viselkedése vérzik. A, a, aki, látod, aki otthon azt a szerepet kapja, hogy ő a sarokban összerúgott kutya, az előbb-utóbb máshol is úgy viselkedik, és látszik rajta, és látod a lesú... hogy bocsánatot kér, hogy él. Látod a lesúnyt szemét? Mm. És látod az, látod az önbizalom nélküli tekintetét, meg a gyanakvását, meg a félelmet fílel a jelenléttel? És, és ez lehet egy ö, férfi, ez lehet egy nő, ez lehet egy gyerek, meg lehet egy, egy meleg férfi, meg lehet egy tanár. Sőt, a, a tanár-diák viszonyról beszéltünk az előbb. Ugye ott is előfordul, hogy a tanárt verik, és akkor a köz egy kicsit fölhorkol, hogy na na, azért ennek fordított irányban kellene működnie? Hát ahhoz vagyunk szokva évszázadok óta, hogy a tanár veri a diákot, és azért csapkodják az asztalt, mert nem jó. Az az erőszak Holott hát az legalább annyira nem jó, ha a tanár veri a diákot, és az legalább annyira nem jó, hogyha a diák veri a tanárt, és az meg, akiek közül a kettő közül hajlandó választani, az menjen az anyjába, és ott verekedjen. Az önkényes mérvadó Fozér Robertel és Horvátozkárral, itt a 9.9. csesszén. Um, amiről beszélgetünk, az a verbális és a fizikai bántalmazás, és akkor ehhez tartozzon egy mondás Margaret Atwood, kanadai feminista írónőtől, egy nagyon-nagyon. Nem súlyos... mondanám, hogy feminista, ő szinte szifí író. Voltam abban, a, voltam abban a, az iskolában, ahol ő tanult. Éhé, szerintem, szerintem ez a mondás egy jó, jól idézhető, feminizmushoz kapcsolódó mondást, de azért őt ne bélyegezzük meg ezzel, vagy hát ö, ne jutalmazzuk meg vele, hogyha ö, így jó, először, elő, először ismertetjük a mondást, jó? Uh -huh. A férfiak attól félnek, hogy a nők kinevetik, a nők attól félnek, hogy a férfiak meggyilkolják. Ennél aljasabb, alávalóbb, gyomorforgatóbb szeméthazugság mint ez a mondás, ez valami, valami botrány, egy, egy, egy sorozatból származik, tehát egyébként sok helyen felelhető. Egy kellettem azt, írja, hogy népszerű twitterbejegyzés, vagy hát ked, ked, kedvelt dolog. Vizsgáljuk, vizsgáljuk már meg ezt a mondást. Nem mondás. értek egyet egyébként veled, mert én érzem az igazság igazságtartalmát mindkét. Hú, mindkét micsoda, micsoda aljadik szemétmondás. A férfiak attól félnek, hogy a nők kinevetik, a nők attól félnek, hogy a férfiak meggyilkolják. Tehát... A legrosszabb, egy, amit egy férfi feltételezhet, hogy egy nővele tehet, az az, ha kineveti. A legrosszabb, amit egy férfi tehet egy nővel, az az, ha meggyilkolja. Tehát a kinevetés az a meggyilkolással áll párban. Tehát véletlenül se azt mondja, hogy a férfiak attól félnek, hogy a nők megalázzák, a nők attól félnek, hogy a férfiak megverik. Mert ha ezt mondta volna, akkor tudod, azt mondtam volna, hogy a nők, a nők a férfiak attól félnek, hogy a nők. Euh, verbálisan meg, megszégyenítik, a nők attól félnek, hogy a férfiak fizikailag megverik, vagy megerőszakolják, akkor ha ez így hangzott volna ez a mondás, akkor azt mondtam volna, hogy hm, igen, ebbe hát lehet A problémád igazság. az, Csak... hogy, a, hogy a, a, a, az elszenvedett kár mértéke a két mondatban messze nem hát, de közben, hát meg messze meg a, nem. közben meg alátámasztja a, a, a, kis, a kis veszőparipádat, amennyiben azt állítja, hogy a férfiak ellenében a verbális, míg a nők ellenében a fizikai erőszak a Ja, csak az egyik esetben a, az e, verbális erőszaknak a minimumát nevezi meg, a másik esetben a fizikai erőszaknak a maximumát. Tehát a, a verbális erőszaknak egy nagyon enyhe formája de, az, hogyha mondjuk kinevetnek. Egyáltalán nem. Egyáltalán a megalázás. Az, amikor a hátad mögött nevetnek, sőt, naponta, ez, ez, a, ez a, valahol része a náztáncnak, amennyiben ja, nem máljuk. a hímpával kezdeményezi, de, hanem de, a nősdényi. nevetgélnek is. Jaj, értem. Rá, ja, hogy rólad értem, van ja, értem. Szó. Tehát a legrosszabb, amit egy nőről feltételez Margaret Atwood, az az, hogy egy férfi háta mögött nevet. A legrosszabb, amit egy férfiról feltételez, az az, hogy fog egy kést és leszúrja Na, ez, és ez, agyog, ez, agyog... Visz, ez, Hát ez hogy nem helyes felvétel. Meg hogy állítja, de, hogy ez a legnagyobb félelme a férfinak, de, hogy megalázzák de, de nem, A nőnek pedig, hogy meghal. De, de nem, nem, nem igaz. Nem igaz. Egy férfinak ugyanekkora félelme, hogy mondjuk megölik, egy férfinak ugyanekkora félelme, és egyébként a családon belül gyilkosságot nők követnek el gyakrabban, mint férfiak. Általában egyébként meg kell jegyezni, hogy olyan nők, akiket fizikailag bántalmaznak. Vagy a verbálisan, hosszú fizikailag, távon sokáig. Tátalmazott nőszakban És követ, követnek el speciális gyilkosságot ha már garet tudnak a mondásánál. Nem, ez valószínűleg a gyerekekre is igaz. Tehát Mindjárt aki esetben. fizikailag védtelenebb és, és hosszú időn keresztül erőszak el szenvedője, az annak a reakciója az halálosabb. Uh -huh. Uh -huh. Nem, hát arról van szó, hogy a nőből, a nőről azt feltételezzük, hogy hát ha nagyon gonosz, akkor kacag a férfiról, meg azt, hogy hát ha nagyon gonosz, akkor öl <gül> Tehát, egymással szembe van állítva egy nevető nő és egy gyilkoló férfi ez szerinted igazságos ez szerinted jogos és indokolt ez szerinted objektív ö, látlelet férfi és nő társadalmi családon belül vagy a, a, a kultúrában elfoglalt szerepéről hát ez szerintem, ez szerintem egyfajta usítás szexuális alapú puszítás. Ez olyan, mint azt mondanám, hogy a keresztény ember az attól, ja nem, a zsidó ember az attól fél, hogy a keresztény megkereszteli, a keresztény ember attól fél, hogy a zsidó megmérgezi. Na, ehhez mit szólsz ez a mondáshoz? Érzed az igazságtartalmat, A azt, azt azt mondja Louis C.K., persze viccel hogy csodálkozik, hogy vannak még randik. Mert ugye a randin a, olyannal mész el, akiről nem tudod, hogy mi lapul a zsebében. És kész csoda, hogy a nők még kiteszik magukat ennek, mert hogy szerinte a, a number one ok és fenyegetettség a nőkre nézve az maga a férfi. Ja, szerintem meg nem. Szerintem meg, szerintem meg Louis C.K. is egy kicsit férfigyűlölő. Szerintem mm -hmm. még azt látom, hogy itt a Louis C.K. is egy ilyen, egy ilyen Stockholm-szindrómás csávó, aki egy ilyen öngyűlöletben van, és ennek az öngyűlöletnek a, a hívó szavait, meg a, meg a mantráit adja elő a színpadon. Itt egy, itt egy blogger pontosan erről igyekszik lerántani a leplet és megnevezi, hogy a közlekedési balesetek az első, első számú a kb mindenkinek a halálának. De ez is egy ez is csak egy csavarás azon, hogy na, akkor most már nem igazam. Igen, állítottam. de igen, de igen, de tudod. Az a tény, hogy vannak bizonyos férfiak, akik ö, nem ilyen követnek el, az miért ö, jelent bármit a férfi nemre vonatkozóan. Miért mondjuk azt, hogy a férfi a, a felelős? Tehát ha mondjuk egy zsidó. Mert aknamező, aknamező, de nem én értem, aknamező. De aknamező, ha mondjuk egy zsidó a múlt héten elkövetett egy, egy gyilkosságot, és mondjuk megölt egy, egy keresztény kislányt, és és pászkát főzött, belefőzte a vérét a pászkába, vagy belesütötte, és megette, akkor holnaptól kezdve Louis C.K. szerint nagyon kockázatos keresztény lányoknak zsidókkal randizni? Mert a zsidó az potenciális fenyegetést jelent a keresztény lányokra? Következik abból az konkrét esetből bármi a zsidóságra úgy általában véve? De, de a példádban most extrapoláltál egy ilyen extrém esetet, ő, ő, ő viszont úgy hivatkozott erre, hogy a legnagyobb veszélyforrás legalábbis... Ő legalább nem ilyen erőszakoló személyekből... Tudod mi a csúsztatás ebben? Az hogy, az, hogy lehet, hogy az erőszak esetében a nők férfi által elkövetett erőszakot fognak elszenvedni, de... A nők többsége nem szenved el erőszakot, a férfiak többsége nem követel erőszakot. Persze, és e, ez, bizonyos... egy, ez egy ügyes ilyen statisztikai csúsztatás, amiből utána. Pontosan, vicc lesz. pont nem, arról van szó, hogy bizonyos nőket, bizonyos férfiak megerőszakolnak és megölnek. Ennek a, a, a ö, működésnek kiemeljük egyetlen elemét, hogy, a, hogy ezt férfiak követték el nők rovására a sérelmére, és levonjuk a következtetést, hogy a, nőket, a nőket fenyegető ö, legsúlyosabb veszély a férfi. Érted? De valójában kiemeltük egyetlen elemét. Miért nem emelünk ki mást? Mondjuk az a férfi őszült, kopaszodott? Miért nem a kopaszodás a legnagyobb veszély, ami fenyegeti a nőket? Miért nem az őszhaja a legnagyobb veszély? Miért nem a szemüveg? Lehet, hogy egy szemüveges követt el. A szemüveges férfi a veszély. Óvakodjunk a szemüveges férfiaktól. Tehát arról van szó, hogy kiemeltünk egyetlen egy elemet az erőszakból, ez az elkövetőnek a neme, és ez alapján határoztuk meg az erőszakot, holott az erőszaknak millió és egy faktora van. Persze, kiemelni ebből egyet, már is alkalmas arra, hogy uszítsunk. ezúttal nem a burzsóá, ezúttal nem a zsidó, hanem a férfiak ellen. Ez az önkényes mérvadó pozér Robertel és Horvátozkárral, itt a 900.000 csesszén. Nagyon sötét kísértés, és a leg, legsötétebb, és a legveszedelmesebb kísértés, hogy egyetlen egy nagy elméletre felfűzd az egész világot. Hogy találjál egyetlen egy elméletet, egyetlen egy egy gondolkodásmódot, és egyetlen egy forrást, amiből minden levezethető, ami alapján mindent megérthetsz. Egyetlen egy nagy képletet, amely képletből a világ összes problémája levezethető, és mindent magyaráz, és mindent értelmez. A 20. században két ilyen nagy elmélet, két ilyen nagy átfogó elmélet volt. Az egyiket azt, azt euh, Marx, a másikat azt Hitler dolgozta ki. Az egyik az a, a bolsevizmus, a másik a nácizmus. Egyetlen forrása van a világ működésének. A nácizmus szerint ez a vér. Mindennek a forrása a vér. Minden a vérből következik és fakad. A bolsevizmus szerint, Marx szerint a ugyanez, származásra gondolt a vérre, a vér. nem a folyó vérre vagy az erőszakra. Természetesen a származásra. Mm -hmm. Marx szerint és a bolsevizmus szerint ugyanez a pénz. Uh -huh. A pénz. Minden a pénzből, vagyis a tőkéből ered, minden, a, minden erre vezethető vissza. És most jön a harmadik nagy emberellenes utópia, a harmadik ilyen nagy világmagyaráz, átfogó világmagyarázó ideológia, a genderizmus, amely szerint van egy ugyanilyen forrása, am amit a nácizmus a vérben és a bolsevizmus a pénzben talált meg, a világ működésének ez pedig a hormon. Ez a genderizmus számára a valóságnak a, a tengelye, amire fel lehet fűzni a valóság minden elemét, és mindent ebből vezetünk le, a hormonból. A férfi hormon a rossz, az elkövető hormon, a női hormon a jó. Az elszenvedő hormon. Ő a, a női hormon, az ösztrogén, az az áldozathormon. A férfi hormon, a tesztoszteron, az, az erőszakoló hormon, az a, az, a, az a világot önmagaképére átformáló hormon. És a jó hormon és a rossz hormon küzdelmében természetesen a jó hormon mellé, az ösztrogén mellé kell besorolni minden humánus embernek. Beszélgettünk arról hogy ö, az erőszaknak milyen szinterei lehetnek ugye a párkapcsolatban élők a szülőgyerek az iskolában ugye a, a tanárdiák, az edző és az edzett, a munkahelyen a főnök és a beosztott ö, Gyerekek, mint elszenvedők, akkor ugye a férfi-férfi kapcsolatok, és az egymás megalázása, és a, a péniszmérce, meg a katonasággal való példálózás. Nem beszéltünk még a nő-nő közötti eh, erőszakról, eh, amire mondjuk jó példa lehet egy dinamizmus egy ilyen nőkkel elárasztott munkahelyen, vagy jó példa lehet az, hogy ugye a női barátság az nagyon sokszor egy ilyen, egy ilyen kétfős szit mester és tanítványa kapcsolat, ahol ketten vannak. Ő a legjobb barátnő, én vagyok az ő legjobb barátnője. Ez megy pár évig, aztán, aztán csere van, vagy a nők képesek szakítani a barátjukkal, a legjobb barátjukkal. És van olyan, amikor ez a kettes dinamika, ez, ez úgy áll föl, hogy van vele is egy kettes, ilyen legjobb barátságom, meg vele is van. És amikor épp a másikkal vagyok, akkor a harmadikat bántalmazom azzal, hogy kiveszélem a háta mögött a titkait, uh -huh. és nem csináljál ezzel a, a szándékkal osztott meg velem. Ezt valóban És tanül. hát van még egy utolsó Ö, utolsó, vagy legalábbis azok közül, ami eszünkbe jutott egy utolsó ö, ö, szintere ennek a, az általában az erőszaknak, és ez az állat és ember közötti erőszak, mert azt kimondhatjuk, hogy az embereken elkövetett erőszakot leggyakrabban emberek követik el, és csak kis részben mit tudom én, medúzák, cápák, ufók, meg amitől, meg pókok, kígyók, meg amitől félni szeretünk. És a verbális erőszakról meg talán ki lehet jelenteni, hogy szinte egy állat sem bántalmaz embert verbálisan, kivéve maximum Lady Lavender papagáját, aki naponta elmondja, hogy hülyevén szipírtyó. A, a, aztán van a nonverbális erőszak, arról is beszélni Kerek kell. Gábor kérdezi, hogy milyen erőszak az, amikor sem nem ütnek, sem nem ordítják le a fejet, csak súlyosan ignorálnak, levegőnek néznek, kiközösítenek. Na ez a nonverbális erőszak, és ez ugyan nem fizikai erőszak, de legalábbis a pusztító. erőszak, valahol akkor... Minden... Nem szavakkal, éppen szavak nélkül elkövetett ö, erőszak. Ne is találjuk de, meg de, a nevét de, de, de, de, de, de, de nagyon súlyos és démoni erőszak. Bántalmazás az is, írja a hallgató, ha az egyik félnek nincs saját költségvetése, azaz a legkisebb költését is a másik szabályozza. Lealacsonyít az önbizalom szétverése. a másik kétségbe kétségbevonása, nem is mondtál ilyet másik semmi bevételes, hmm. a többi közvetve a verbális erőszak is hagyhat fizikai nyomot írja a hallgató, a bántalmazott felvágja az ene erejét, anorexiás oh -oh. lesz vagy épp elhízik, számos konkrét példát láttam erre. Pontos. A verbális erőszak lelkileg és emberileg emészt fel, ami a legrosszabb, egy monoklit kiheverz gyorsan. Az igaz, hogy egy monoklit fizikailag kiheversi gyorsan, de a fizikai bántalmazásnak is a legsúlyosabb része az a személyiségben, nem fizikailag, a lélekben ö, ö, történt ö, károkozás. Mint amikor gyógyszerekről beszélünk, hogy a placebo hatása megvan, a valódi gyógyszernek is a, a nem verbális ö, pusztító hatása megvan a, a fizikai, vagy a... Érted, a lelki nyom nyomort okoz a fizikai erőszak is. Ne, a, a lelki nyomort elmondja hogy a Az a teljes első, elsősorban, van. Elsősorban az ismétlődő fizikai erőszak okozza. Tehát az a fizikai erőszak, amiről tudom hogy újra meg fog történni, tehát amit most elszenvedek, de tudom, hogy a jövő héten is meg fog történni, tudom, hogy nem tudom elkerülni, tudom, hogy ki vagyok neki szolgáltatva, és hogy bármelyik percben megtörténhet velem. Ez itt, itt valójában nem a pofon, meg nem a az ami pusztít, hanem a folyamatos kiszolgáltatottság. Ez volt az önkényes mérvadó ízléses, stílusos és erőszakos adása. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!